Odu billahi min ashshaytan rajim bismillah arrahman arrahim Inn alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'aghfiruhu wa nauzu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min siyy'ati a'malina ma yahdihillahu fela muzill lahu wa man yudlilhu fela haadiy lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shalika lahu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 I takonjë vetëm Zotit, Allahu te bareke vë te ala, për sëndetjet më shira bekimet e Zotit të gjitha të grumbulluara, të këmë i mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, mbi shokët e ti besnik, mbi familin e ti të ndërshme, mbi gratët e ti të, të pastra, dhe mbi gjithë muslimanët të cilë të ndjekër rrugën e ti me të mirë dhirë në ditën e kiametit. Të ndëruar gjëmatë, me lejnë e Zotë i Gjell Gjellë Gjellë Luhu, do t'i ndajnë një të qasën nga kjo dit e vegaqme, kjo dit e madhruar për muslimanët, ku Zotë i Unë Gjellë Gjellë Luhu ka caktu ligjë që për zdo dit të javës, një dit të javës, besimtarët të grumbullohën në mënirë mësolemëne dhe të adhorojnë Zotë i nëtyre të bareke uve të ala. Nuk ka dyshim se Ajoj cila i jep Shije Dhe ajoj cila i jep Adhurimeve, kuptim Dhe ju jep domethanje Në zemrat e njerëze është edhe Kurani është edhe fjallë Allahu te bareke Uve te ale Andaj njëriju nuk ka ndë një adhurim Të cilin e shëqëran Me Kuran Me fjallën e Zoti Gjelëluhu Vetëm sa i adhurim ngritit më lartë, kuptohet më mirë dhe shihohet më me doz më të madhe. Në ditën e gjuma, Zotë i Ongele Gjelalu për te tubimit, për te bashkimit të cilë në ka kërkue në këtë dit, aje ka bojë dhe khutbën e gjumas obligim. Khutbëja e cila është fjalimi i gjumas, ligërimi i gjumas, është obligim, është shartë, për të cilin shart nuk plotësohet xumaja. Prandaj dietarët kur e kanë diskutuar shartin e xhudbes, kanë dhënë urgësia e xhudbes, urgësia e lirimit, edhe të bëmi së kësaj shart ojse lirimi fjalimi këshilla studimi fjalës së Zotit xhelel Gjell xhelal u dhe fjalës së pejgamberit Sallallahu alaihi wasallam është prej mjeteve dhe faktorëve shumë të fuqishëm të mbajtjes së fesë. Që nënkupton në se ligjërimi, ligjëratat, dersi, këshillat udhëzimore, të cilat dalin nga fjalët e Zotit dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë prej faktorëve të mirëmbajtjes dhe përkushtimit të fesë Allahu xhël xelaluhu. Gjele me argumentin Më argumentin se Zotë i Ongele Gjelalu E ka bo khudbën obligim E ka bo khudbën obligim Derin e atë shkall Deris apë nga mberi së vallahu a.s. Në dëgjimin e khudbës Dhe ligërimit ka than Nëse flet dikush Anësh dhja thas apo majtas Ti mësithujas hesht Pra Ti atë shumë duhësht e përçëndrohësht në ligërim dhe në atës e shkathuat në hudbe, dhe nuk i e kohë dhe nuk i leje shëri atike, edhe ati cili nuk është të dëgjuhe, me i thanë të shuji. Të shuji se ju të penguhe, po këta e kodrejtëve të majtë cili ligjeron. Kjo në në kuptonë se të dëgjuarit e kshilave të zotit është prej, prej faktorve dhe mirëmbajtëzve të fejes, Allahu të bareke vë të ala. Në këtë, ditë të vegatshme të të diskutojmë një tematik me titullin lehtësia e feje sallahu të barëk e vëtë ala feja Zotit Gjellë Gjellëlu të ndëruar gjemat është fejë letë është fejë letë në kuptimin e kuptimit dhe në kuptimin e zbatimit pra kjo fejë Zotit të barëk e vëtë ala nuk dëmë ndë një filozofi të këklavitur, nuk dëshiron ndë një studim të tej skajshëm për tej takatit njërzor që me kuptuhe. Po, kjo fejë, Zotit Gjellegjellu, ka arë dhe përstatshme për natyrat e njërzve, ka arë dhe kapshme për mengjet e njërzve, ka arë e familiarizuar me rrethona të njerëzve, ambientot me çdo ambient, por shtatet me çdo me çdo vend. Ngase sikur të shiju, çka to pika të shiju që bin, rahmeti i Zotit jalla Gjelle jalaluhu e kanë vendin e vet. Janë të përshtatshme. Janë të përshtatshme për vendin e vet. Kështu është feja Allahu jalla Gjelle jalaluhu. Gjasaullahu shpëshë shëmbollën Kur'anin me me shiun. Gja se ka një burim, ka burim qiejllin e Allahu xhelal xelalu është thënës i këtyre fjalëve. Pra, tema jon do të jetë lehtëësia e kuptimit të fesë dhe lehtëësia e zbatimit të fesë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Në një adit për adit e vëtësët të i kanë zeri iman Bukhariju. Ka thonë bë nga mëveri a.s. u titu gjawa mi al kelim u e khtu sir ali e al kelam u khtisara Ka thonë bë nga mëveri s.a. Allahu a.s. Muë më është dhanë fjala për mbledhse dhe muë më shkurtu e fjala me shkurtim. Këtë adit djetarët e kanë logaritë prej Argumenteve të pengamberi Se pengamberi sallallahu aleyhi sallam Si val Pengamberi aleyhi sallatu sëram Thot, kuptimi fjalis Un, flas pak Brenda fjal dhe shaj këmë thon Ka shumë Un, kur të flas Flas me pak fjali Me pak fjali Por, ajo që kanë gërthen Brenda fjalija e thon Pre anës time Për është shumë engarkuar me kuptime dhe dhe me thanje të shumëta. Dhe djetarët kanë thanë, kjo në vedveti përmban muaj gjize, mrekulli e Zotit e Barëkevët e Ala. Si valë, ka thanë, Allah u gjele gjelelu e ka bo shpaljen me këtë formë. Nëse i thuët një njëriju të pashkolluar, një njëriju i cili nuk është nga klasa e veçantë, po nga klasa e njerëzve e rëndomt e thjesht i thuët një hadithi për nga mberi sallallahu aleyhi sallem e kupton e kupton që ka dosh me thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem po i njeti hadith i njeti hadith nëse i mirë dhe i pët një njeriut nga klasa e veçant nga nëzënësit e dijes nga djetarët nga të të cilët angazhime kanë studimin dhe të shofë se të njetin hadith e ka kuptu me dhjetëra harë më ndryshe kanë djerë me cindra kuptime më shumë se sa ajo qka e ka kuptu një njeri i rëndon por kuptimi ati njeri ju të rëndon me kuptimet e kti njeri ju të shkollon nuk vinë kontradikt nuk vinë ndesh është e njëta po pse ki ka kuptu shumë ma shumë po kuptu shumë ma shumë nga se ka studiu shumë ma shumë dhe a e ka kuptu njëriju i rëndon të qka duhet me kuptuhe prej asaj qka ja ka në Allahu, Gjellel, të në lau i gjelë i gjelë i gjelë i lu prej takatit të kuptimit djetarë thonë, por nuk për plasë qka të me thonë nuk për plasë i shkolluar i djetarë i thot njëriju të rëndonë, qashtuasht qashtuasht që që ke kuptu por në këtë hadith ka në disa kuptime në këtë hadith, ka në disa kuptime Pra, i ashtë të ndozën që ka më nëtë menzjet nga hadithi pengamberi sallallahu alaihi wa sallem Mirë po, nuk ndeshën njërzit në kuptimet e fjalve pengamberi sallallahu alaihi wa sallem Andaj, kjo prim rekullive që ta ledzoje hadithin i rëndomti dhe ingrituri Edhe Kur'an është njët Kull hu Allahu në din të gjith Kull hu Allahu ahad Thuaj Allahu është një Allahus Somad. Allahu s'ka nevojë për kërkan. Kush se kupton kët. Ka një ditë që kur ti thuat, Allahu s'ka nevojë për kërkan, se kupton, nuk ka lind. S'është i lindur. Nuk e ka lindi kan dhe s'është i lindur. Nuk është i fabrikuar. Ës pa fund, pa fillim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe se ka dikën të barabart, as ndjajshëm. Kodi ku është se, se kupton? të gjithë e kuptojnë. Por kuptimi i njerëzve të rëndomt me kuptimin e dietarëve dallohet, se kur ta morë kulhu Allahu ndietari, kur ta morë hoxha i zëjum i njerëzve të rëndomt për sa të shpjegua. Nga kuptimet më të shumta të cilat i nxjerrin nga fjala e Allahut te bareke tuala, të a tërë, duke u nisë nga kjo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u ti të gjawëmi al-kelim, më është dhënë mu fjala për mbledhëse. A thuvallë, cilat janë të hadithe, të shkurëtra, të lehta, zbatuse, në të gjithë ambientet, e kuptushme për të gjitha klaset e njerëzve, e të cilat përfshinë vedeti, gjithë fejnë e zotit e bareke, vë të ala. Djetarët e muslimanoj, kër i kanë studiu hadithet, I kanë mbledh të gjitha hadithët në një vend. Kan mbledh hadithët e të gjitha dietatorëve. Hadithi bazamenten e ka të shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, i pari njeriu i cili e ka ruajtur hadithin e shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë këto edhe nonat e besimtarëve të zot janë bashkëshortet dhe gratë e Muhamedit salallahu aleyhi ve sellem pra sah sahabot jan klasa e parë qka jan ena e haditheve djetarët mundohen mimledh kret hadithe që i këndros me tu shok të pengamberit salallahu aleyhi ve sellem por a ka mundësi gjdo musliman mirit të hadithe s'ka mundësi, janë shumë atër qka bohë djetarët kanë thonë neve kimi studiu hadithet kimi studiu hadithet është imam Bukhariju është imam Muslimi është Ebu Dawudi është imam Tirmidiju është Ibn Majan është Ennesaiju është Ahmedi është Bezzari është Hakimi është Tajalasi është Ebu Ja'la e shumë e shumë për e djetarët e cilat e kanë grumbullu adithin e pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem dhe për muslimanët të janë termet e njohura kur dhuat ka transmitu Bukhariju ka transmitu, transmitu Nësaiju e kështë të mera këta djetar kër e kanë mledhë këtë hadithin kanë dhonë këtë këtë hadithe me odhonë këtë dhe muslimanëve në këna mishkrujt por me odhonë këtë dhe obligim më mësu s'kanë mundësi s'kanë mundësi sot njërzit ndoshta dy hadithë për njëzve të rëndom ndoshta nuk mundet me të rënit komplet nga fjalët e pingamberi sallallahu aleyhu sallem andaj kanë thamë nëse na këtë këto hadithë ja japë mi avamit ja japë mi njëzve të rëndom është ngarkes e randë është barë që zbahët atëherë këna me këshirë qka janë hadithët mo për mbledhëse të fejë sallahu të barëke o të hale të latë janë hadithët pak hadithe të cilat hadithe kur ti mëson një besimtar i rëndonët e ka kuptu më përgjithsi fejnë e Zotit Gjellë Gjellëlu të pengamberi sallallahu alaihi sallem ndodhë të kjo gjabë pengamberi sallallahu alaihi sallem në zdo përsta të shmëri në zdo vend në zdo ko e thonë të nga një hadith e thonë të nga një fjal dhe njerëzit të cilat nuk kishin kapacitet mirujt kitë fjalet Shkonin dhe bëngamberi s.a.s. dhe i thonin Ja Rasul Allah Oj dërguar i Zotit Ligjet janë bo shumë Fjallë të tua shumë Kur'an shumë Nësë përmujnë a mimojt menjë të gjitha Amun është me në ka zhujtë i shka shkurt Ti përmbami qësajna Pasaj bëngamberi s.a.s. Ja shpegon të shkurt Disa, disa sende Dhe i thonë të mfun përmbaju qësaj Në varësi kushe vetke ku jeput që e shikonte njeriu ja përmbledhte Islami dhe thoi që ti përmbaj të saj dhe vazhdo. Pra edhe në kohën e pejgamberit Alaihi Salatu Selam ndodhte dikush me thonë ja Rasulullah shumë hadith dhe us promovoi me mend, ka zor bashkurt diçka. Edhe unë po dume me zbatu mirëse kam këtë kapacitet unë këtë kosende me i majt mend. Të njëjtën punë e kanë bërë ata që e kanë ruajtur dhe e kanë mbrojtur. Hadithin e pengamberit Salallahu aleyhi wasallam Ata kan studiu I kan mbledhë shumë Në mesin e cindra mirave hadithe Në mesin e cindra mirave Hadithe Jan mundu min zjerë 3, 4, 5, 6 më shumëti Nga 3 Derin e 6 hadithe Më shumëti Hadithe për mbledhëse Të cilat kan me pasë kuptimet të leta dhe zbatimet e leta cilat janë këto hadithe djetarë kanë polemik të madhe dhe si cëli ka shikun nga ajo se qka muna mi ofruhe muslimanve diqka më të let në mesin e haditheve të disa djetarë heket nja shtohet nja por për 4 hadithe ga të janë të gjithë të pajtuar të gjithë djetarë që kanë dojshme bo këtë pun me ja përmlejë muslimanve katër hadithe të cilat do t'i ja grumbullojnë atyre feën në të, të lehtë në kuptim, të lehtë në zbatim, gati janë puitur për katër hadithe. Çfarë janë ato hadithe? Të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i parë, të cilin e kam përmendur ditë të ardhme e muslimanëve, se ky hadith është bazament i fesë islame. E kupton i rëndom të dhe djetari, kanë thonë, është hadithi për nga mberit sallallahu aleyhi sallam, Inna me l'a'malu bin një jetë, bo inna me li kulli mri ima në wa. Hadithi për nga mberit sallallahu aleyhi sallam, gjdo njeri i takon ajo që e ka bo një jetë, dhe veprat pëshoën si pas një jetit e kanë pëjtu dhe janë pëjtu se është hadith i cili është bazament i fes cili është hadith veprat janë si bazë një jetit djetarët kanë thamë lodhja njëriut raskapitja njëriut mundi njëriut në këtë bot nëse nuk ka një jet është bosh smerë kur gjatë e Zoti Gjelle Gjelalu Nëse veprat e veta ndo të skaqen synimin e Zotit, në to nuk ka kur gjom. Andaj na thona, Allahu na pranon veprat. Allahu do t' kabull në çkuptim bazamentësh që a dith. Pse, pse kjo fjalë te na është siklet o shtecuse, sepse nuk i dihet apo të kabull. Po pse nuk i djetë kër ti e vepron vepron Në përpudhje me shëriatin Nga se a jo e cila e përsa këton A është pranua, së është pranua është një jeti Ko e dim na për kanë e kena bo Ko e dim na këtu kush për shka falet Në e dim se namazin është val Në përpudhje me islamin Në përpudhje me shëriatin Por a ka qenë kjo lëvizje Vecë për Allahun Ska i se kërkush Kërkush për kërkanë se di Andaj djetarët kanë thonë Hadithi Që nga mas shumë ti E kemi brengë dhe shqetsim është kër hadith Innam el a'malu bin një jet Veprat janë si pas një jetit Veprat janë si pas një jetit Që dhe me dhonë Veprat janë si pas një jetit Që dhe me dhonë se njerëzit kanë me punuë Ja e juhen insënu inë ke kadihun ila rabbi ke këtë ha ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu o të njeri të jetu lodhë me pun për të zotë të jotë jetu punuë jetu angajhuë por femulaki ka thënë kujdes kur të takojsh kujdes kur të takojsh për nga mbërë shpeshher duke e Theksue, dhe duke e përqëndru vëmendje në sahabëve të muslimanëve të kënijeti, kure shifë të dikanë duke thanë prej sahabëve, filani, shpëtoj, filani, hinin gjennet, duke ja po ato punët e jashtëme, pe nga mbele ali i sëratë të sëranë, nëse kishtë e elën prej zotit e qashtuar nuk folke, po shpesh herë, reagojke. Thanë, filani, shpëtoj, po ajo s'ka shpëtuar kanë i zjarr. Ne Allahu subhanahu wa taala që s'ka mundsi, shikosh çfarë prekapo, tha nuk e ka për Allah. Kush mundet me ditë këtë? Nuk e ka për Allah. Dietator që kanë ka studiu këtrat rast kanë thënë, pejgamberi aleyhissalatu sallam nuk ka dashur të tregue, nuk ka dashur të shqetësuë njerëzit. Qase, mi than dikujt filani janë zjarr. Në saaj për zjarr nuk shqetësohet, këtë çka janë, familjar të vet kanë shqetësu. Me degjënjani dhe më tor lajmin sigurt familiar kë i zjarrën qe e raon për njëri por pse e thojke kur thoi që njëri hyni në filanin xhennet pejgamberi alayhis salam qadal qadal mostonin nën xhennet se nuk e dini andaj shpesh ar thojke inhu fil nar ai zjarr haj zun zjar pse se niyetin nuk e ka bosh para allahun xhelaluhu gjellë niyetin nuk e ka bosh para allahun te bareke we taala andaj dhe pra matët me njëtë, dhe pra matët me njëtë, djetarët thonë, njëriju duhet ta kuptonë këtë bazamen nga fjarët e pingamberi sallallahu aleyhu sallem, dhe se islami është indërtuar në bëj, në bëj ata se qka ki për njëtë, qka ki për njëtë, këndaj djetarët gati se janë bajtuar për këtë hadithë, Se hadithi, vërtetve, prët janë si pasë qëllimit, është prej themeleve, bërthamave, të fejës Allahu të bareke, vëtë e alë. Anda njeri ju duhet të rishikon dhe të rriteston dhe të spronon një jetin e tina. Të shikon a jenë për Allah, apo për qëka e të lodhë? Për qëka e të lodhë? Duartë rokitet e njerëzve, pëlqimet e njerëzve, miratimet e njerëzve. Nuk vlenjë dhe zote jonë gjëllë gjelalu. Pa ramendoni sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thoshin për dikat, kjo është xhennet. Pejgamberi alayhisallamu dhe sallam më thoi ke, e po mir, mos i pothuni ju tash se ju nuk jeni as një njerëzi, të rëndom dju sahabët e mi, jeni shokët e mi, mos i pothani se ç'kjo është xhennet, pelojna çështu apo jo nuk pelojna çështu, po peqshirmit ç'është Allah, s'është xhennet, zjarr është. Andaj të peshar. Sahabët nuk e ishin pranu. Ani ti se më ndan sa është njëri mirë. Nuk është ashtu Andaj për neve Pse me non dikush Se kena me inë në gjennet E dikush qëtër për dikant tjetër Kjo nuk e prishtë Allahu gjele gjelelu Meritën dhe dënjitetin Qa na e meritojnë ataj Qa tjeku tjesh Me dhe e prak e tua Andaj Allahu gjeleluar në Kur'an Në vazhdimësi e cek Eljohu me të gjëzohu ne Bima kuntum të amelun Sot kini mush përbli Për qka? Për qa kanë thonë njërzit qishu kan logarit njerëzit, sot kini mush përbli, për ata sha e kini punua. Kjo drejtsi absolute, dur të tua që kan punu, që ta kime mërë të zotit e bareke, u e te ala. Jo të njerëzit qishu e kanë, te Allahu, te bareke, u e te ala. Kjo është hadithi parë. Hadithi dytë, të cine kam barmen djetarët, së është bazamen i islamit, është i thjesht për të kuptu, është i thjesht për të zbatu, Dhe s'ka këklavitjën ta S'ka nga të resës Së është i me gullum fare Kanë thanë djetarët Hadithi është Ku ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi sallem Min husni islami l'mër'i Tërkuhu malajanihi Kanë thanë djetarët Hadithi për nga meri sallallahu aleyhi sallem Pre islamit të mirë të njerijut është Që ta braktise Ata e cila s'ka të boje Me vetëm Ky është hadithi i dytë, i cili thekson bazament të bazamenteve të Islamit. Cila është ajo? Tot pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Por ai asojeni muslimana shumë i mirë argumenton se smirët me punë të huaja. Shumë e thjesht. A ka dikush që e kupton këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam? Nuk ka. Ne tham, dijetarët e shikojnë drejtse. Por të gjithë musliman të kuptojnë. Cilja është ajo? Kur dushë më murë me një punë, para se me shlugjuën, para se me shlugdoren, para se me shlugjim të të tua, veç një pyke banja. A ka të baje kjo me mua jo? A mundë subërrive pash për përzije? Shika ka të baje me tija jo? Nga se kjo është prej islamit. Pe nga me gale isarat e së nëmë thotë. Prej asoj se zdi kush e ka tamam islamin. E ka kuptu si duhet i ka i në z islami feja zoti gjele gjelelu u gjdo herë që ka e ban një vej për thotë prit a ashtë e jemi asa a, a mba në dobi asë mba në dobi nëse të banë dobi dhe ka të baje me ti bane por nëse s'ka të baje me ti leje a fitoj filani a s'fitoj a u bo biznis me në filani a nuk u bo filani mdu këtë kishë dështue filani sa të dit me, me hecë Pilari nuk ka të ditë më punu me mëgumue, kish, i kishë në kalëzuhet i sa nësejle, pa nuk ka të mëgumue. Qa kitë bashkë me ta? Lejë njerëzit që është që i zdojnë me jetuë. Allahu Gjellelu i kalonë të lirë. Allahu Tebare Kjovë Teala e ka zbritë ligjin e ti dhe ka thamë që që kjo është halal, që kjo haram, që kjo rruga. Për më në shë e fel juqmin Për më në shë e fel je këpër Ku i shdojle të besoje, ku i shdojle të mohoje Në këna përgadit zjarë, për pra ata shë kanë mohue Ama une ishti në zjarë, Allahu gjelluale Une, atë që ka më rritar Andaj, kur dikush e ka islamin e mirë E shesën nuk është njëri randë Nuk është njëri randë Qëra më da nuk është njëri randë Të pengamberi sallallahu aleyhu sallem A ka pas njërzit e Ka pas, se këtë hadith për nga mberi a.s. nuk e ka tham për direkt për meve, për e ka tham e që, që ka jetu e, ka pas arab të shkretirave, nomad, që a quen në gjuën e kuranit bedewi, do më than jeton pa, pa kultur, pa civilizim, pa, pa ndë një parim dhe standard dhe regull. Fukarat në kohën e për nga mberi a.s. kanar kanë morë ushtim të për nga mberi a.s. Por, njëriju në vërësish nga kulturat që e ka ashtu edhe silët Kur vishin me mor në madët buk, ushqim të pengamberi sasëllëm Rishin që aty në bërë Në bërë të shtëpisë të ti Dhe pengamberi të leji salat e salam dhe njeri në gushtohë shpirti Me të ardi kushti e Po e zonë se je një, njëri human, njëri bujar, fisnik, i gjimër dhe jepë Po, tip se jet, tash nuk ki vogari, ato nën stop me nejtë të ty ati, me të nejtë në borë. Faliminderi që nga kidan, por rina që tu. Kjo rana, mere këtë ndihimën dhe, shko. Për nga mërë a.s. nuk kishte prej dhe mshurisë së madhe i vind të të tërkë mi thonë ndikujt dill. Ato sahabët e kuptushëm, dillshim. Ato të lartë këtitë rrëshin u sërshin ati pari dhe një ditë për e ditë dhe ju ngushtu shpirti për nga mbërit a.s. shpime të lejtë i gushtë, bës me dalë, me orëtë të tëra e zvriti Allahu Gjellë Gjellë hu ajete <coughs> fe idha ta'intum fe në tëshiru fe inne dhalikum ju edhin nebij fe jestahiminkum tha Allahu Gjellë Gjellë ju që akini nevoj për buk dhe ushtim fukarash ka jeni Kur ta mirë një bukun për të pengamberi sëllem, merë në dhe dilë një ashtë. Hasë në punë të juve. Se kjo për pe mundon pengamberi sëllallahu alaihi sëllem. Kjo për pe shqetson pengamberi sëllallahu alaihi sëllem. A ti pi vjenë mare për juve. E Allahut, Allah u reagon. Dilë një ashtë. Thot Aisha radiallahu anha. Këja jetë ka zbrit për njerëzit e randë. Këja jetë ka zbrit për njerëzit e randë të cilët nuk din me praktiku tërkuhu mala jaqnihi. Leja që ka zka të baje me tyje. Leja që ka zka të baje me tyje. Në aditë tjetër të apë nga mërë i sasallem, në gjennet do tjetë një njeri i but, i më shirëshëm, i let me njerëzit. Kanë thënë djetarë, I lejt me njerzë çysh i vje, njerzit thonë o me filanin letës, ai spërzihet shumë. Dietar ku e kanë shpjeguar këtë a ditë? Kanë thonë, i lejt me njerzë çysh i vje, njerzit kanë dëshirë me lejt me ta mucoçruar me ta, me krypun me ta. Pse? Se thonë nuk nuk këshira imci në të hollsi, nuk të përzihet, nuk përzihet në punë tana, në spitale tana, në familje tana. Këshi njerë i ka thënë pejgamberi alajhissalam, e ki në xhennet. Pse vallaj Se është i letë, e Allah u donë më konë besimtari i letë. Allah u donë më konë besimtari i letë. E jo si një njeri që ka njerëzit dojnë, ikë prej filanit se, aj, detalët i përcjelë, detalët i përcjelë. A njerëzit s'kanë dëshirë mëja përcjelë? Detalët, imëcinat, honsit, s'ka kërkush në dëshirë, është nga rkesë, ta për nga mbërja le i salatu e selam. Islami mirë, i njeri ju të është mos mu përzim Maneve dhe jetojnë anë një zaman që ka Këtu pre brenda vjen më përzije Së po mujë në menetë pa më përzije Nuk po jetojnë pa më përzije Qish me më së më përzije, farë më së më përzija Anë një jetojnë me plasë më së më përzije O, o, vaj dash, orë Allah të ka dhuru jetë Të ka dhuruhe punë Të ka dhuruhe avci ka, ka Ti ka cakëtu fushat ku munë është mu angazhue Angazhën i që ti Angazhën ju me zotin të në tanë me punët e tua, me familjen tënde dhe me gjithçka që ka të bvoje me ata që quhet vetvetja jote. Ky është hadithi i 2, themeli i fesë Allahu te bareke ve te ala. Hadithi i 3, të nderuar xhamat, është hadithi pejgamberis Allahu sallallahu alaihi wasallam i Nu'man ibn Bashirit, një shok i pejgamberis sallallahu alaihi wasallam i cili e transmeton këtë hadith. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam El halal bayn والحلال حرام مبين وبينهما امور مشتبهات كما nga mëdallaj salatu selam në hadithin e dytë ka thënë halali është i qartë harami është i qartë mes këtyre dyja ka do pun janë të paqarta që dadi besoi të gjithë një herë në jetë ka dëgjuar këtë hadith dietar e rangojnë dhe e klasifikojnë në rangun e haditheve bazament të fejes. Pse nga se të gjitha morrin vesh. Këto e kuptojmë. Halalli është i qartë, harami është i qartë. Dopun nuk janë qarta. Kanë thënë i kuptojnë njerëzit e thellu, njerëzit e dijes. Po, a ka dikush që së di halallin? Vetë ta kanë thonë, edhe shkijet e dinë edhe jo besim darë të din se pëngamberi po thot ali i sara të shumë, kërejt e din halalin po ka, do, ka, ata ka e din halalin është një instrument mrena neve njëriut, jo mrena besim darit mbënda njëriut asa i thonë, fipra, natyr shka ishtë ti jo muslimat më martu e shka ishtë ti pavarësisht formës e martesës më martu me thonë, kjo gruja eme këto janë fëmite mi Qëka ishtë ti këta me bërë? El halalu bejin, wal haramu bejin, halal është i qartë, haramu është i qartë. Qëka ishtë ti, jo muslimanin, me e qujtë amoralitetin, amoralitet? Qëka ishtë ti me thonë, rakia, rakia, pëse i thot i dehor? Nëse ka piti shka halal, pëse i thot i dehor? Pëse i thot pijan, nëse s'ka po kur gjo? Pëse i thot? Pastaj ata mundon me zbukuru e se Dush më kanë bitet mdhejt e kuta dishka prej Fjallve Por Kit ki mua vet ka lind Havalli është i qart Harami është i qart Qka është ti o muslimani këtja, Nëse ti Apo dikush Ja uzurpon Pasurin me thon Kësë është e lejume Qka është ti? Allahu E ka lexu kurani E ka lexu aditin As një her Por qka? Ka dham përgëmërë a.s. Al halal u bejhin Halalin Allah e ka bote qartë Al haram u bejhin Edhe haramin e ka bote qartë Ka dikush më abërën atan tash Valla kjo zinaja ju që 1.400 vjetë që e kini besu Haram nuk ka bëqa shtu Nuk ka qa shtu Qa duhet? Qërka halë njërë dhe me znam kështu Ja Rasul Allah E kam një vajz Një qik Du medal me ta Muka pikë medalë. Për nga meja në Isarazam, qëka i tha? Bazuar në këta ditë, tha, mirë, nëse dikush kishë dëshirue me shku me motrën taone, ushtecu. Tha, mirë, nëse dikush do në me shku me tezën taone, filloj ala mo shumë ushtecu. Pa me shku dikush me, me nanën taone, filloj ala mo shumë ushtecu. Dhe filloj për nga meja në Isarazam, nja përmerë rrethin, qëka ati, i djekë, dhe është e rante ajë. Tha, po që shtu që shpo shtetsoj është ti, e në dikur shtetsojt. Dhe më dhanë, nuk ka mundësi disa gjëra me i ndryshu askush, nga se Zot i ka vendosë në fit fra, në atërshmëri, sa dush me pretendu përparimë. Ata, për çka i vjenë mare? Për çka, në vendet më të përparuara, në vendet më të përparuara, guptimin teknologjikë, e kuptimin e, e dy njës, janë në bërë sondajës, janë në bërë teste, dhe janë në bërë statistika, a i vjenë gruaz dhe femrës turp, apo jo? Dhe shumitë se i ka dalë po, po, bale këtë vepër, në, në, në, në esenë fëndaluar, me tërheqje, qka e banë këtë tërheqje, këse tërheqësh? ter hej se Allahu djellalul jlalul qazan fitret Allah e te fitron nase aleha çështoj Allahi ka kriju njerzit por tani islami kemi shumë let dhe njerzit e pranojn islamin shumë let pse po unë çfarë gumbit moti se s'ban po don kuran e shkruan po don kuran e shkruan andaj kur e kanë pranuar radhoti islamin jo që janë kon dietar edhe janë kon njerëz shumë të dishur po kanë thonë se to janë sa janë tamam e jemi a jemi a huja a huja Zoti ne madhëruq, kjo është Islami, ka por djitësi. Andaj ta bëjmë sa, halal është i çort, haram është i çort. S'po di kush më mëna, më na porzie. Wallahu xog xhire pa fatjesën ashta, nuk del çashtu. E ditë i mrenëna. Tha pejgamberi alay salatu vesselam, istifti qalbuk, ولو افتاك المفتون. Që shëndetë, zemra po thot halal jo, apo haram. Edhe nëse di kush ti a pëtfo atje. Gjithmonë kam u xhej dikush e kam thënë, "Ase ban ban, ban", ban sepse s'po vajka me ena në këtë kohën e nëtë kohë, mirë po ti shikojë o zemë në tane, të anë e të, o, oh, ndaluma kjo, zban kjo, andaj, ka dhamë pe nga mbira lejë i salatë e selam, të qarta e ngjerat, janë do punë në mesin e kësaj të paqarta, e që me bëmë e këtët paqartat, ta pe nga mbira lejë i salatë e selam, ta menis të dra e lidini, e kush mundotë një hikë këtërët paqartave, e ka rujtë feje, janë do të paqarta, le Derisa të çarçohet, derisa të çarçohet, se, se në halal kosa dushbolok. Në halal kosa dushbolok. Halamit çad largoj u janë do çështet të, të cilat kanë diskutuar njerëzit derisa të çarçohet lejat pik. Ky është hadithi tret, i tretë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është i lehtë për kuptim i lehtë në zbatim. Hadithi tjetër, të cilin e kanë vlerësu djetarët si adit bazament i fejes islame dhe është prej bazamenteve të zbatimeve të leta të fejes Allahu Gjelluala kanë thanë adit i pengambedi sallallahu aleyhi sallam ku ka thanë aleyhi sallatu sallam dua jo njërzve ata qka e do përveti dua jo njërzve ata qka e do përveti është e pa qartë? Së është e pa qartë? Qka i bjehë? Dua një çish po do ti për vete, çish po do ti për vete, më kanë këtë dynjo, këtë botë, kjo pasuri, këtë levërdik, këtë resurse, ti për vete çish po do. Çfarë shto dua u okay, keze. Po më unë s'mujë më duroj vallë Filani më mungrit nalt. E pejnga mend sa më gaton këtu del problemi. Kur ti anisësh ja në zemrën tande, më ja nis vallë në Filanin sune duroj më po nalt. Vallë në Filanin sune duroj më po la. Filanin sune sho më më po nalt. Filane, Këtë linë probleme ti hapun të mira Këtë i thoi në gjuhën e shëriatit El Hased Jehud dhët janë bo jehud për që ta Së mëjnë anë Muhammedin a.s. me pranu për nga merë O bo shenjët janë të këta për nga merë Lej shenjët së mëjnë me pranuë Së është ijoni Këtë dujnjaj e në të pranuë si për nga merë Lejve e në të pranuë këtë dujnjaj e së është ijoni Kjo është U edhuleu të Pëtë e kunu në së va gjitha, Ajdi ku e kam problemi Tha po dojnë mu bo Ju si ata në kufër Qafira barabart E të hinin zjarë bashk Unë kam e hinë zjarë edhe ti ki me hi me muhe E muslimant Qka thamë Jo jo shko një zhukën të anë Për nga meri ale i sëratës am ketë këta e, e rrëmpo vaksoj Tha duja njërzme qa qka e do për veti Shume lejtë është Skirë e voj me, me, me e kokladit me selën Qish do vla, vesh shikoje qish pe do për veti, edhe thuj i shava kitë njerëzit që shtu e kam. Ka bollë këtë zoti sa të dush. Këtë janë disa prej aditëve që i kam përmen djetarët, si bazamente të islamit janë të qarta në kuptim, janë të leta në përceptim dhe janë të leta në nëzbatim. Halali harami janë të qarta, njeri ju duhet me ndrejsh një jetin të zoti gjellë gjellë luhu, Njeri ju du të vet, më këshirë punë të vetë, a më së më përzitë të hujat, dhe përkrejt njerëzit me me ndu mirë, dhe me audashtë të gjithëve të mirën, dhe kështu njeri ju e angazhon vëtë vetën me Zotin e vetë, dhe me punë të mira, dhe shpeson të Zotin Gjellë Gjellë Luhu, që të përfitan në dunja dhe në botën tjetër, e ljusim Allah unë Gjellë Wara, që Allah o të varë kjovetara të mundësan, që të az tasveton afen allahute baraka we taala elusim allahu jalla jalaluhu ce allahute baraka we taala tindriçon zemratona me quran tindriçon zemratona me hadithin e peigambelit sallallahu alaihi wasallam elusim allahu jalla jalaluhu ce allahute baraka we taala veprat e mir allah allahut i ban qabul junohat mkatat gabimet allahu jalla jalaluhu na i fal et na islein elusim allahu jalla wala ce allahute baraka we taala muslimat kudi shan allahute dehman yetimat e musliman wallahu timbolan فقارات نبتارت سقام نورت الله تبصران بصنقت المسلمان والله تبان بويار تبان تجمرت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين